аби тільки годилося до холодника, до кухня доброї слов'янки, Викладені вздовж єдиної вулиці товсті колоди для вечірніх посиденьок. Сута символічно огрожа в ковиці, паркани, до лагодження яких ніколи не доходять руки. Навіть вибоїни на дорозі були ті ж самі знайомі, і повітря, свіже гірське повітря, Кожним глибоким вдихом нагадувало «Ти вдома!» Удома! Величезні вівчарські пси, Які не знали прив'язі, Мовчки зизували на Джоша. Зрідка порихували молодші з них, Але бійки не щиняли. Бачили, відчували досвідчені вівчарі в одновухому прибольці щось чуже, не собаче, а тому поклали собі не зв'язуватися. Повагом пройшовши, проїхавши майже через усе село, подорожани вже добиралися до лової хати на іншому кутку шафляр, коли перед ними Постав у молодих хлопець, у широких шкіряних штанях, заправлених у невисокі стоптані чоботи, у вишиванці, підперезані частим поясом, за яким стирчав короткий ніж. Хлопець впевнено загородив подорожнім шлях і, міцно стиснувши вузькі губи, уп'явся поглядом у Михала ігноруючи обурені вигуки Квестера Ігнатія, який правив абатським візком. «Мардула!» – відразу здогадалася Марта. Підтримуючи коня, вона спостерігала за тим, як Михал з навмисною неквапливістю злазить з коня, перевальцем підходить до юного розбійника – причепуреного з нагоди такої очікуваної зустрічі, і різко, не розмахуючись, дає йому дзвінкого ляпаса, від якого Мардулі ледве вдається встояти на ногах. На загальний подив хлопець не схопився за ніж, не спробував відповісти Михолові ударом, навіть сваритися не став. Криво посміхнувся, дотркнувся до щоки, яка швидко червоніла, і сплюнув кров'ю під ноги воєводі. «Бий!» – спокійно заявив Мардула. «Бий, поки дозволяю. Батько вбив соло цього, та ще для тебе якийсь там Мардула. Мене липтовці поранили, ледве утів через гронь, та дядько Самоїл мене виходив, Ночами наді мною сидів, Травами випоював. Дядько Самоїл мене, Розбідник раптом затнувся, Немов з ополу ледь не наплів зайвого, Не призначеного для Михалового вуха, Та й для інших вух. А ти його прикінчив, мерзотий, Пішов геть, Після тривалої мовчанки договорив Мардула і знову сплюнув. Ех ти, гадюка потайна. Крива слина тяжко шльопнулася райцежу на чобіт. Це неправда, мардула, тихо промовив Михал білий як крейда. Я не винен у батькові смерті. Так так богом судилося. Це та іншим розкажи, люте, вищирився хлопець. І Мартіна мить згадалася вовча усмішка сивого. Бабі своїй, родичам, а я все на власні очі бачив, Богом судилося. Бог ще не судив, не настала годинка. Ну і чого ж ти хочеш, як і перший ледь чутно спитав Михал? І Марта зрозуміла, яких зусиль коштує її брати цей спокійний, тихий голос. Хлопець, який стоїть перед Михалом,